Hartlike goeie môre aan almal wat ingeskakel is. Uh, ons sê ook baie baie dankie vandag aan uh Alida uh, van Rensburg uh, Stein en haar man Adri daar van Rensburg wat hulle speellys ingestuur het en ek glo julle gaan almal lekker luister na die Uh, liekies op hierdie speelhuis is fantastische liekies uh, so in die kraal van my eie uh, ginstelinge ook en uh, meer die type ding wat men sal hoor op die saterig aandse uh, wat die eie kiese, maar uh, ja, ek glo, amal gaan het geniet ons gaan sommige dadelijk wegspring met goeie wense vanaf uh, Alida Uh, Stein van Ristenburg, aan uh, Oe gaat, wanneer wa, ja, en uh, dit gaan aan uh, Susan Jacobs van uh, Amersfoort, sy moeder, sy draad het op ook aan haar eiersmoeder en dan ook aan Sherry, wat natuurlijk Motti de Kok is, se Omasilje. En uh ja, uh, uh sonor veel meer laat ons gauw introduce in 1910 in Bath, Somerset, het die Engelse prokureur en liriekskrywer Frederick Hodderly aanvanklik die woorde van Danny Boy geskryf op 'n ander dingetjie bekend as a Uh, air. Nadat sy eersgeboore skoensuster Margaret Enright Weatherly, bekend as Jess, in die Verenigde Staten vir om een kopie van die uh, alternatieve weergawe van die historie van Londerie uh, air aangesteer het, het Weatherly die uh, lirieke van Danny Boy gewijzig en om buitenruim en uh, meter van Londerie air <laughs> te pas het die liekie aan die uh, sangeres Elsie Griffin gegee, wat het uh, van die gewuldste liekies van die nieuwe eeuw gemaakt het en hy gedien 15 het uh, Ernestine Hank die eerste opname van Danny Boy vervaardig. Alida uh, het gevraag vir Kenneth McKeller se weergrawe en uh, baie dankie en soos ek gesê het, opgedra aan haar eie moeder, aan Susanse moeder en aan uh, Motti uh, de kok, se ooma Siljeus. Hier luister ons nou na Danny Boy. mountainside, the summer's gone and all the roses falling, it's I, it's I must go and you must buy. No. keller en uh, dier Alida aangevra en opgedra aan uh, Sue en uh, Mottie sy oma en dan ook het uh, recht of uh, rechtweising hier uh, dit is ook gewij aan haar Niggie of uh, wat is het toe toe toe toe Ja, skoonsuster, Sue Hughes, skoonsien, Sean, se ma, en uh, ek hoop hulle het geluister en hulle het maar aangeneem dat het vir hulle ook uh, bedoel is en uh, dat hulle het geniet het, soos ek geloof allemaal het, prachtig het in Noorks stem daar van Kenneth McKellar. Ja, um, Verder gaan ons nou aan en ons kom by Gunther Kalman. Hy het die uh, muziek in sy thuisstad Berlijn gestudeer en geïnspireerd door sy groot rolmodel Louis Armstrong aanvankelijk as trompeetspeler in die uh, uh, verskillende groot orkeste gewerk. As contrabass was hy deel van die jazzband Halle onder leiding van die uh, Alphonse Zoskid, met wie uh, hy in die jaar een paar platig opgeneem het. In die jaar was hy in het atelier met sanggroepen soos Manakos, uh, wat hy uh, gevestig het. Hy het ook saam met Ohio's en Caravelle's, Rangios en uh, Blue Stars opgetree. Sê 1958 was hy lid van die Botho Lucas Koor in 1961 stig hy die Gunther Kalman Koor in Keulen. Die eerste opname was Elisabeth se Serenaarde en uh, wat were, wereldweie sukses was. Nou Gunther Kalman eh uh, doen vir ons nou die Lisbeth Serenade soos aangevra dier Alira Stein van Ristenburg. Hier gaan hy. Humanity Weeseming es zum See Und von jedem Baum Es is wie ein Traum Elisabeth Hör mein Lied Die alte Alme hinüber zum See und lauschen voll Glück der Zaubermusik. Elisabeth. Schatten. Und sie freuen dich an daß sei doch geschheit, daß soll nicht die Zeit, sonst tut es dir leid. Du mein liebtes Baby. Das ne Wie sterk klink en Kalman en sy uh, koor wat vir ons daar gesing het Elisabeth Serenade en uh, ja, gewoonlik as ek iets van Gunther Kalman wil kies om op my program te sit uh, uh, hak ek altyd vast so tussen Annabelle en hierdie uh, Elisabeth Serenade en ach, enig een van sy likies is luisterbaar en lekker om na te luister. Dankie vir die ene uh, Alida Nou, Joyce werd die daar uit Kuifkriek in Amerika laat weet dat uh, sy nou uh, bezig was op die uh, toon van daar die liekie, om haar man, Steve, sy hare te snij. Nou, uh, hie, ek hoop hy kon sy kop stil en nie jen en weer geswaai nie, uh, Joy, uh, en laat die uh, proces of die project heel draai uh, succesvol afgehandel is. Volgens Gerard, dit is nie Gerard nie, nie, dat is nie een nie. Nou, Gerard Korsten, algemeen bekend as Guy, is gebore op 6 december 1927 en is op oorlede op 29 september 1999. Guy was een Suid-Afrikaanse opera tenor en acteur uh, en uh, wat een groot invloed in die Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam, as die jongste kind van acht, en uh, ja, hy, het in, uh, hy en sy gezin het na Zuid-Afrika geëmigreer, toe hy nege jaar oud was. Hy is getrouwd met Elna Burger, en het vijf kinders gehad, uh, onder wie die uh, bekende dirigent en vierloos, ook bekend as uh, Gerard Korsen. Nou die een wat Alida aangevraag het van hy uh, is Erika en dis die een wat hy nou vir ons gaan singen. Ek skoon uit asem, toe gij die noot vat <laughs> Seker op een stoel gestaan uh, Maar ja, prachtig sing Ons eie, gij korsten Het Erika van ons gesing Andrew Stewart Die sien van onderwijzer, geboor op Glasgow In uh, Skotland, hulle sien ons Glasgow in Skotland, op 30 december 1933 en hy is oorlede op 11 oktober 1993. Hy was een Skotse sanger, vermakelijkheidster en liekie skryver. Hy het gedierende die 1960s die BBC TV-reeks The uh, White Heather Club aangebied uh, en uh, sy uh, liekie Donald, who is your troesers? Uh, van treffer in 1960 en 1989 en die stoot sing vandag vir ons sy ander reese treffer Scotty's soldier marsuur saam recht rondom al die meubels in die sitkamer. Hier kom hy. <mys> a soldier, a Scottish soldier, who wandered far away and soldier far away. There was none bolder with good broad shoulder. He'd fought and money a and fought and won. He'd seen the glory, he told the story of battles glorious and deeds victorious.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 Soldier.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 Because those green hills are not highland hills Or the island hills, they're not my land hills And fair as these green fallen hills may be, They are not the hills of home. And now this... This Scottish soldier will wander far no more, and soldier far no more, and on a hillside, a Scottish hillside, you'll see a piper play soldier home. He's seen the glory, he's told the story of that. is at peace now far from those green hills of Tyrone because those green hills are not highland hills or the island hills they're not myland hills and fair as these green foreign hills may be they are not the hills of home. because those green sels op 'n veras nigs grin die tragische story daar soos vertel dier Andy Stewart van die Skotse soldaat wat moet recht maak om weg te gaan van sy eie gebied en dan sneeuw wil hy nog in die buitenland ook, in die not Milan's hills, en uh, ja dan word hy daar begrawe, baie tragische story, breng eindelike traan ne? Volgende ene wat uh, Lida aangevraat is, sy het gevra vir eh uh, sekere dame, om vir ons Hoerspring Hoop te speel. Nou Alida, ek is jammer, ek het gesoek en gesoek en soek na die weergave wat jy voor gevraad en uh, al wat ek toe kon gekry het van die liekie Hoerspring Hoop was die weergave van Jim Reeves ek meen as hordes weergaves maar nie die spesifieke een uh, kan jy nou wat een vrouw dit was nie wat jy voorgevraad nie, maar uh, ja, ek hoop jy is nou tevrede uh, of jy is tevrede met hierdie spesifieke ene van James Travis Reeves wat op 20 augustus 1924 in Galloway Penola County, Texas geboren is <coughs> uh, excuse toch man Sy pa het gesterf toe hy nog jonk was en sy ma het hy uh, groot gesin onderhouwe dier die in die velde te werk. Vroeg in sy leven het hy liekies van Jimmy Rogers geluister. Uh, hy het op die ouderdom van 5 jaar een kitaar by een olieconstructiewerker olieconstru gekry, wat om uh, ook die basis akkoorde op die kitaar geleer het op 9 jaar doen hy eerste radio uitsending van uh, ongeveer 15 minute op een schrevepoort radiostasie. Jim Reeves met die gouwe stem, sing vir ons die een wat jy aangevraad, Hoespring, Hoop, en hoop jy geniet om. Ek dink uh, Jim Reeves, sing hom ook baie goed. As the voice of an eagle stem wat die man het en is so natuurlijk, sonder fors uh, hy sing so natuurlijk en uh, ja hy praat ons moed in daar so hy sê na die put donker van die nacht, kyk uit na die uh, sonsopkomst en dan weet jy sommer daar is een nieuwe dag dankie Alida nou, lyk my ons blijd is in die soldaten vandag want die volgende een wat sy aanvra is The Ballad of the Green Brace. Dit is een patriotische liekie in die belade stijl oor uh, die speciale machte van die Amerikaanse Weermacht. Die liekie is geskryf dier die destuise uh, uh, Sergeant Barry, Barry Sadler. Ek sien in latere weergave word hy staf sergeant so hy het intus in gekry. Ek uh, wonder of die liekie is wat om uh, steppies gegeet. Gehelpt door die skryver Robin Moore met die boek The Green Bereis geskryf om die lirike te skryf en opname opnamekontakt met ACI records te kry. Barry Sadler Ballad of The Green Bereis. Lekker luister en sing sommer saam ook. Jylle amal ken hom. Ons amal was in die armie.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 wings upon their chest these are men America's best 100 men will test today the only three when the green be rain back home a young wife waits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 Just uh, one day Have him win The Green Beret Baie mooi belade daar so mens voel amper uh, jy wil self gaan veraai groen berei so een motiverende liekie is hier die ene van uh, stafsersant Staf Barry Sadler Oké, okay, nou voor ons by die Fanny Spat kom, dit is uh, na hier die volgende plaat. Ek denk hier het ek ook een ander uh, performer gekies as die een wat Alida vir ons gevraag het. Ek kon ook nie die een wat sy gevraag het kry nie. So uh, ons doen die, uh, die Shakila's Dance van Zorba, the Greek. Nou uh, Zorba's Dance is een instrumentale muziekstuk van die Griekse componist Mykis Theodorakis. Die lied verskoon, uh, verskyn in die, <laughs> in die rolprint. Verskyn in die rolprint Zorba de Griek uit 1964, waarvoor dat Theodorakis die klankpaan geskryf het en wereldwijd gewald geword het. Uh, dit word nou gereeld in Griekse tevens gespeel en gedaans. Die wijsie het in Augustus 1965 nummer 6 bereik in die UK Singles Charts, uitgevoed dier Marcelo Minerby in die orchestra Nou ja, as hy achtergrond of die inleiding gespeel word, dan trek die uh, borde al klaar. Dan dans hulle so, ek uh, wonder hoeveel doceine borde word gebreek in een Zorba se dans. Nou, as julle die dans ken en weet om om te doen, kom aan, jy doen ons om, uh, van die uh, vir jouweergave van hierdie spesifieke uh, liekie, wat ek ook, uh, wat ek uh, vir julle speel vandag, is die dames, wat die Zorba'se daans doen, is ammal in woe hake, so as hulle dit so kan doen, trek uit jou skoene en kyk of julle saam kan bly. Hy gaan hy. skare en net om my eie skandes so'n bietje uit te brei, ek was wel een dag saam met groep, ons was op een kursus gewees, toe gaan ons na so'n Griekse restaurant toe, en uh, natuurlijk in die Griekse restaurant, sy die Griekse muziek hoor, toespeel hierdie ene, en man, dit was, die gees was so elektrisch, en dwarsdeur, en ons allemaal klap handes saam met die Uh, orkest sê en ons sing amper uh, die liedjie saam en hier reg aan die einde, toe hulle die laaste nootso gee, toe skree ek uit volleborst, skree ek olie <laughs> en jok onmiddellik kyk my amal my moet vier aan dit is nie een Spaanse dans nie, dit is een Griekse dans <laughs> nou ja, ek sal dit nooit vergeet nie en ek het uh, iets geleer daarby moe nie Spaans praat in een Griekse uh, uh, uh, restaurant nie. Nou, dit was baie prachtig gewees, en Susan sê, dat uh, hulle dames het hulle amal het die hele daans uh, deurgedoen, uh, hoekom kan ons mans nie bijhou nie? Nou ja, daar sê, I men, ons het rakpie gespeel, ons het nie gedaans of geballet op school nie, uh, so, dus uh, ons het goeie redes, dat ons nie taai, wat hulle so op die hirpe sit en die been so uitskiet, ees die een en dan die ander ene. Ons sal dit nie kan recht nie. Vanaf uh, George hoor ons van uh, de motie, of uh, soos jy haar ken, Sherry, en sy sê, sy, sy, sy luister teheerlik saam, dit is een fantastische speelluis en sy luister aandachtig saam en geniet elke een van hulle, Helga sy is ook baie impressed met die speerluis en sy luister ook lekker saam. Kom ons luister nou na die funny spot wat is altyd so in die middel min of meer van die program uh, probeer ek hom insit. Nou vandag gaan ons luister na Jan Spies, sy story nou hierdie story het eindelijk net een punchline hier aan die einde rond, maar is een om na hom te luister story vertel is is een rolprint wat voor jou afspeel kom ons luister en die naam van die story is een degelike probleem met die klem op die deeg het is een probleem, kom ons hoor wat die probleem is van Jan Spies Daar in Boesmanlandse wereld het visser mense gewoen En hulle het een geweldige groot plaas gehad nie die oude maar met net een water op. In die groentijd is die veld goed en volop is, dan dit het gaaf gegaan en het hulle van die huis afgeboer. Maar die probleem het gekom as het droog word. Dan kan die vee nou nie saas huis toe kom om te kom watersyp in die nacht en die kraal oorblij nie. Hulle moes per ty nachte uitsla by vier werf buiten in die veld waar daar nog kos is En so gebeur het dit, laat dit een jaar baie zwaar gegaan het met die mense En die ou omvisser het op die pad gaan werk om een extra inkomstiekie te kry En die oudste zoon so opgeskote knap met die naam van Klaasie Die past toe self die vee op En ee middag toe kom hy weer met die vee uit die veld terug Een ouder gewoonte is een van die kleiner kinders by die krip om die val te maak en klasie keer kortkorte bondel van die skape af krip toe om te kom suip want die kripie was te klein om vir die hele bandel gelijk water te gee. En as hy dan nou klaar water gegee, dan le die veekies nou nog een ruk daar om die water rond en die dag maak hulle ook weer soe en so lang pak die oud tante verklaasie sy knapsak met proviand vir die nacht sy uitstaan. Maar haar program moes om een of ander rede uitgegooi gewees die dag en sy het nie klaar gebak gekry nie. Toe sit sy vir hom sommer een klomp van die ingesuurde deeg in een twee pond golden sirre blik, en sy pak dit bo op in die knapsak so dat hy die aand by die uitstaan plek vir hom een askoek kan bak In die knapsakse bande het hy oor sy schuwers en saam met die knapsak die halgeweer so dat hy sy handen kan loshe om sy Constina mee te hanteer want hy het altyd vir tydkorting achter die skape loop in Constina speel En net voor hy daar wegloop, toe sê die oud tante Hy moet toch oppas, laat hy nie met die geweer as hy daar deur die drie dooring laag loop So loop, laat die tak aan die snelle raak nie Hy sê nie, maar is verniet bekommerd En tot hy so wil wegstryk, sê sy wagsie sy Gee om net een sloopie, want sy dink nou daaraan aan Hy sê die aandmas nou die askoek bak en as skie daar een stuk oer wat hy die volgende dag moet eet en sy gaan hal vir hom een sloopie sy gee die vir hy steek die sommer in sy broekzak en hy spring daar weg in die zon is warm en hy kom later by die drie dooring laagte en toe begint word die blik te klein vir die ingesierde deeg en terwyl hy so loop om Konstina speel en in die spel hielte mal is Toe skiet die deksel af en die deegkant tref om achter die kop En in die skrik het hy net in gedachte en dis laat die haal geweer afgegaan het en laat die skoot sy achterkop gevang het En sy eerste reaksie is om die geweer weg te gooi Natuurlijk bang daar kom nog een skoot al kan hy dan nou ook nie En hy voel so aan sy achterkop en daar sit net die ene paperei en hy kyk in sy hand en daar sien hy net aarsangs En hy vlie daar weg huis toe Want nou wil hy hardloop om by die huis te kom voor hy dood gaan In die knapsak hinder om en hy stroop die ook so in die hol van hom af En in die hardloop dink hy is hy toch nou net een ding kon gehad het om om sy kop te draai En daar val die sloop om by En hy haal die uit sy broekzak en hy trek die sloop so eend oor sy kop dat hy achter tot in sy hals is en voer net tot boer sy winkbrouwe en hy kom uit aas by die huis aangehol en die oud tante sê Klaasie wat gaan nou aan. hy sê ma die geweer het daar nie drie door in laagte afgegaan net soos ma bang was so gebeur het en die geweer het my heel achterkop weggeskie dis net aarsings waar vat en die skrik haar daar tot nie die oortreffende trap en sy skreef die klomp, jongens, hulle moet op die werf al wat in die kar kan trek by mekaar probeer, ja, en inspan, let hulle kan dorp toe, ja, en by die dokter kan uitkom met klasie. En sy sê vir klasie, sta net hier doodstil, moet nie roer nie, en probeer die bietje jou as hem terugkry en sy hal huis in en sy kry nog een ding om om sy kop te draai maar al wat sy in die handen krijg is handdoek en sy kom en sy draai die om sy kop sy sê ons moet jou kop dicht toe krij net nou krij die goed lucht en die mens weet nie hoe nadelig dit dalk is nie en sy te klomp spelde en sy spel die handdoek daar vast hy sê ma moet verzichtig steek met die spelde laat ma nou nie later vir my hier baie verongeluk nie sy sê nee jy ken een spel toch van jou kleintijd af man en met die ongelijk span trek diere wat hulle daar in die haas in die handen krijs hulle daar in die bandel stof weg dorp toe recht uit na die ou paarkamer hospitaaltje toe en die ou sister daar sukkel met die ou koffiemeel telefoontje en sy krij die dokter en die kom daar aan hy sê nou wat gaat hier aan Klasie jy sê vir hom dokter die haalgeweer het afgegaan en het my heel achterkop weggeskyt dis net aarsings Die Dokter sê maar man dit kan nie wees nie Hoe lyk die hersings? Hy sê Dokter so faal wit is ek moet sê nes deeg Die Dokter sê ja dan verstaan hy nou ook nie die ding nie want dit klink of het hersings moed wees En die Dokter het sta en plan maak en plan maak Hy sê later nou weg nou die plan Hy sê klaas hy nou een lichte narkose gee so dat hy die spul verbande kan verzichtig afhaal en kyk of hy nie sy kop so verbind kan kry dat hulle met hy wat die dokter is sy tjaar die kaap kan haal nie en hy het Klaasie daar onder narcoose en klaargemaak en hy weg tot klasie by is hy sê vir hom, jang jou kop my keer niks hy sê, hy weet nou nie veel van geweers en nie, maar waarmee was die geweer gelei Klasie sê dokter dit is een bakhaalpatroon een vreeslike ding Die dokter sê wrechtig, as hy daarom nou nie gewet het, dis een patroon nie sal hy het, die geweer skiet met pa. <laughs> ja, interessante story, en een, ja, een, een, een verbeeldingreike story. Ek kan nie geloof dat het rechte gebeur het nie, maar uh, goed vertel daar door onze eie Jan Spies. Nou, vir die volgende ene het Alida ook uh, iemand aan wie sy dit opdraag, en sy gesê, al ons mans moet gereed wees of moet het aan ons vrouwens optra. En uh, ek stem met al 100% saam, het is, ek het het selfs die gedachte gekry nog voordat sy het genoem het, dat hierdie moet nou aan ons vrouwens voorgedra of opgedra word. Uh, aan haar man Adrian, ek hoop jy luister saam, uh, Alida sê, die volgende vir jou, ons gaan luister na Don Williams, uh, Don, Donald Ray Williams, hy is gebore op 27 mei 1939 en hy is oorleer op 8 september 2017, hy was Amerikaanse country singer. Uh, liekie skrywer, en is op 2010 opgeneem in die Country Hall of Fame. Hy het solo loobaan in 1971 begin, en gewilde belades gesing, en nummer 17, uh, een country treffers by mekaar gemaakt word. Uh, dit, wat, dit wat ek daar sê is, hy het 17 nummer 1 country treffers by mekaar gemaakt. <coughs> Sy righeid doch gladde, basbariton stem, sachte tone en imposante uh, bouwvorm het om die bijnaamde Gentle Giant besorg. In 1975 het Williams in a fliek saam met Bert Reynolds en Jerry Reed genaamd W.W. en uh, The Dixie Dance, Dance Kings gespeel. Nou, aan uh, Adrian En aan al ons vrouwens en gades sal ek sê, hierdie liekie word aan julle opgedra, you're my best friend. You place gold on my finger en so voort. Kom ons luister en uh, ja, hier gaan hy.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 my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend.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 shelter from troubled winds. You're my anchor in life's social, but most of all, you're my best friend. You're my bread. older from trouble winds you're my in my so but most of all you're my best friend the gentle giants soos hy bekend was, oftewel dan Don Williams, wat vir ons gesing het, You're My Best Friend. Nou kom ons by Freddy Brek, uh, hy is gebore as uh, Gerhard Breker, nou ek weet het, het lyk klokkies by baie mense, <laughs> en uh, ja, kom ons stap aan, Gerhard Breker. Uh, 21 januari 1942 is hy gebore in Sonneberg, Turingia. En hy is oorlede op 17 december 2008 in Rottag, uh, Gern, uh, Boe, Beiere. Hy was een Duitse slaggersanger, komponis, platevervaardiger en niesanker. En <coughs> nou die slaggersanger is een muziekstijl, Uh, van Europese populaire muziek, wat oor die algemeen uh, pakkende instrumentbegeleiding is vir vokale stukke popmuziek met eenvoudige gelukkige en dikwels sentimentele lirieke. Dit is algemeen in, uh, nou luister, baie plekke in die wereld, dit is algemeen in Centraal, Noord en Zuidoost, Europa, vooral Duitsland, Oostenrijk, Albanië, Bulgarije, Finland, Slovakije, Slovenië, Servië, Kroasia, uh, Pole, Hongarije, Roemenië, Switserland, Scandinavia en die Baltiese Staten en ook in een minnere mate in Frankrijk, België en Nederland. In die Verenigde Staten staan het ook bekend as Entertainer Music of Duitse Heat Mix. Sy eerste succes was Oberauf der Welt, gebaseer op uh, Pensiero van Giuseppe Verdi, sy Nabucco. Dit het hy uh, in Engels opgeneem, is we believe in tomorrow, en dit het laat in 1972, een uh, enkel snit uh, het hy dit vrygestel, dit het vroeg in 1973 die Suid-Afrikaanse trefferslijste behaal en uh, hy het in die loop van sy loopbaan 5 platinum plate en, en 35 gouwe plate behal. Brek is in December 2008 aan kanker oorlede. Kom ons luister na Freddy Brek en hy sing vir ons Come what may, we believe in tomorrow. Ne? Shadows alone in the night wat haar gesing het, en uh, nie, soos uh, Alida aangevraad nie, weer eens, nog een, wat ek nie die oorspronkelijk van kon opspoor, of die specifieke een wat sy gevraad. Uh, ek is baie lief vir Vicky Leandros, maar, uh, ja, dit, uh, ek kon aan nie kry, met die specifieke Likie nie. Ek was sommer lissing gooi enige iets anders van haar op, want sy syng so mooi. Maar kom ons stap aan, Freddy Breck het vir ons gesing We believe in tomorrow. Dit is een goeie ding om te doen. Believe in tomorrow. Oké, okay, nou gaan ons, ons, gaan ons raak nou Afrikaans. Ons gaan nou luister na Janita Klaasin, met een dubbel A en een dubbel S, Klaasin. Gebore Janita Sari Redelinghuis op 30 april 1947 en sy soorlede op 24 oktober 2005. Uh, sy was een Afrikaanse sangeres wat gereeld saam met Manuel Escortio opgetreed. Sy is op 58-jarige oudedom na een 10 jaar lange strijd weens long- en keelkanker oorlede. Van haar treffers sluit in Robos, my danklied Wilde Alwijn, Meisiekind en Hoor Jy die Klokke. Op 26 januari 2020 is Janita ingehuldig as een legende in die Suid-Afrikaanse Legende Museum Janita Klas en Sen Robos lekker luister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 Soek ek steeds vergeefs twee spore In die natstreek van die sand Oe jou ro was, waar hy Ek kan op voel, weet jy Waarom doorhul, doorhul, doorhul door, Die vierde hinde, jou is rondom Ek kan nog ons voel wie het jy Waarom dwarel, dwarel, dwarel die vierde hende Jouw gerontes rondom En al zou ek een verbeelden Na die verre ruimtes gaan Vind ek doos in die kraters Van my hart Se doeie man Oe jou roos van verlange Sal jy my nooit rus laat vind Sal jy aan my hart Bly rasper as jy skarrel Voor die wind Oe jou los almos ek kan net mos die baie forom 2 2 2 Janita Klaassen uh, het vir ons gesing Robos. Nou uh, ja, ek neem aan of ek uh, kan sien, dat het baie uh, denken ingegaan in die opstelling van hierdie uh, speellijs. Want rarig, hulle is besonder en uh, ons het nou gehoor van Susan Jacobs ook daarvan gehoor. Uh, Amersfoort, dat sy sê ook, dit is een uitstekende speelhuis, Betty de Kok uh, op Hilbron, sy sê ook, uh, sy luister baie lekker aan jou speelhuis uh, Alida. En uh, dan word ons vertel dat die wereldwee uitsending wat ons doen, op hierdie program, is die meeste van die luisteraars wat inluistert, is van Duitsland. So ons neem aan, as het klomp, Zuid-Afrikaners, wat na Duitsland verhuis het, wat daarin luister, hulle kan, uh, blijkbaar op een map, kan hulle sien, precies wat er dele van die wereld, uh, die mense in, in luister, en Duitsland wees die meeste vlaggies, wat, uh, maar ek weet, die eenstasie wat ons op adverteer, oh, of uh, uitsaai, die uh, uh, radioeendrag, het een groot gehoor daar in Duitsland, so hylle uh, is amal dan seker ingeskakel, en uh, ja, hylle laat weet ook altyd, laat hylle geniet ons Afrikaanse programme, as, hulle da, as ons dan nie Duits kan praat nie, en hylle nie Afrikaans kan praat nie, hylle verstaan, min of meer so half van half, want as, as, as Afrikaans is ook een Germaanse taal. Nou beweeg ons, kyk, Ek sê nou net, die uh, speelhuis het lang, seker lang gevat om saam te stel en is kieskerig gedoen. Maar jy weet, ek voel altyd natuurlijk, ek moet my uh, stem ook daar ingooi en so die volgende enetje is enetje wat ek my ingegooi het. Net omdat ek gedoog het, is een lekker speelhuis en ek wil graag weer hierdie ene hoor en al hierdie muziek wat ons na luister, pas lekker by hierdie ene. So ek gooi in. Die ouse naam is Joseph McClaglin. Uh, hy klink sommer Duits, ek uh, hou uh, Skots as my so luister. Joseph McClaglin is gebore op 23 maart 1917 en oorlede op 15 oktober 1990. Uh, hy was bekend as Joseph Locke en hy was een Ierse tenoor. Uh, so hy was Iers, nie Skots neemt. Hy was in 1940s en 50s suksesvol in die Verenigde Koninkryk in Ierland. Hy was gebore as Derry, oh nee sorry, in Derry, Ierland, die sien van een slachter en veehandelaar en een van nege kinders. Hy het 7 jaar in plaaslike kerke in, uh, in die uh, Bogside gesing, as tiener het hy uh, 2 jaar op sy ouderdom bijgevoeg net om in die eerste wacht te betrek te word en in, in die buitenland te dien by die Palestijnse politiemacht voordat hy terugkeer na die uh, laat 1930s om by die Royal Ulster Constabulary aan te sluit as constabel of, of hy al toe al rang gehad het. En die liekie wat ek graag wil hoor en wat ek sommer hier ingedrukt het jammer al hulle maar ek weet sommer, jy gaan hom ook like, en dit is Hear My Song Violeta. jy <try> vlok, soos hy opgebouwe daar na the old lagoon, uh, het ek gewonder, hy, ek weet wat die nood is, maar ek het gewonder, ga my hom kan vat, en graag is daar, doen hy dit. Ok, nou gaan ons aan met Alida'se program, hoekom nie, en uh, kom ons luister, nou, ek weet, iemand wat hierdie ene sal waardeer, Uh, dit is ook haar gunsteling is Elsa. Elsa van Wyk van Senegal. Uh, weet jy, gaan hierdie enige niet. Lida het uh, aangevraag vir die familie Roesos, was al twee generaties lang in Egypte, toe Artemios Venturus Roesos, op 15 juni 1946 in Alexandria geboore is. Die groot keerpunt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 door Demis Rooksos vir ons uitgevoer word. Take it away, my friend the wind. Demis Roussos, wat daar vir ons, my friend, De ek kan skiele, kan ek ook Grieks praat, het julle daar nie eindig hoor, lalala, lalala, lalala, lalala, moe, ei, moet in die woordeboek gaan kyk, ja, en mens kan die Griekse invloed hoor op die spesifieke lekkie, en sommer visualise ook, hoe hulle taai selfs die zorbadaans op hierdie liekie kan uitvoer. Baie lekker om te luister en ook seker om op 'n praktijkie te hee om een biekie lewe in die praktijkie in te sit. Mooi gesong. Demos, Roos. Roosos. Nou kom ons by een dame wat ek dink is een van Suid-Afrika's beste uh, wat noem hulle kabareisterre of uh, buiten nou Amanda Strijdel, natuurlijk, sy is los aan uh, die koningin van uh, Kabberij, maar Laureke Raug, sy verdien ook een spot in daarie genre. Uh, Laureke is van uh, Kaapstad en sy is uh, Suid-Afrikaanse sangeres. Sy is een van die bekendste contemporeire sangeres of ins Afrikaans. Sy syng ook in, in Nederlands en in Engels. Raug was reeds voor sy school toe is, al een lid van Hannes IJs. Nou dit is Pieter Dirk IJsse pa, sy sanggroep. Sy was een leerling aan die Laarschool Groote Skier en studeer in die 70er jare daarna trame aan die Universiteit van Stellenbosch. Reeds tijdens haar studies trees sy op, Suid-Afrikaanse uh, televisie op, met onder andere die toonsettings van Ingrid Jonkerse gedichte Jy sien, dis waarom ek sê die kabarei uh, genre is in haar ingebore. Gedierende hierdie jare begin sy ook naam maak as een vertolker van die werk van die Brises, uh, uh, Brusselse leekie skryver uh, Jacques Briel. Hy is natuurlijk baie bekend in daar die velde en in 1979 word haar vertolking van koosterprecieze kinders van die wind een uh, reese treffer. Maar, Laurika, dit is nie die een wat sy vandag vir ons gaan doen nie. Ons gaan nou luister na een wat ek nog nie baie gehoor het nie, maar nou dat ek om geluister het, uh, is ek somme lief vir hom. En die ding sê, die mense wat ek lief het, dier Laurika Raug. Luister die woorde ook. Die mense wat ek lief het Kom groei op my soos mos Daar laat ek al na harte lus En loop ek door die wereld Beskut in die kou aan Die snoezigheid selfs Ek met my mos kon baasie En as daar een oorlog kom Word die mense wat ek lief het Een extra liefdeslaag om my So maar sier ek jy die Pansert in die vuur, die onantastbaarheid sal, ek met my mens kom daar sien. Maar is iemand wat op my gesgroeid, weg moet gaan, dan sy dag was sierplik, lyk ek dit hierdie pad die quests by dit ek met my seer plek wat net nie dower sien nie jy sien wat dit lief het ek groei op my soos mos daar laat dit op aanhalf te lof sodat vir die wereld beskut teen die kou die snoese uit sal ek net my mo raug, hieraf ons gesing die mense wat ek lief het, en ek hoop jy het geluister na die uh, lirieke ook uh, baie mooi gesê en baie van toepassing op allemaal wat jy ken ons stap nou aan na ongeveer die laatste en voor ons by die twee en een kom, en ons gaan luister na Tom Sir Thomas John Woodward. Hy is geboor op 7 juni 1940 en ook bekend as Tom Jones. Hy is een walliese sanger en sy loobaan strek oor 6e kades wat horde streffers oplever. Jones sy krachtige stem is beskryf as a full-throoted, robust bariton. Geen beter manier om die stem te beskryf nie. En hulle sê hier so Hé sing vandag saam uh met uh Engelbert Humperdinck, sing hulle twee Green Green Grass of Home. Nou, ek het die plaat mooi geluister en dwars deur die deur die liedjie kan ek nie hoor wanneer is dit Tom en wanneer is dit Engelbert. Hulle sing so presies dieselfde trant en so aan uh so ons kan nou maar sê, hulle albei uh kan beskryf word as 'n voel vrou tot Robert robust baritonklank. Ons luister na Sir Tom Jones en Engelbert Hampedink. Hier gaan we. It's the same as I step down from the train and there to meet me is my mama and Paul. Down the road I look and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries, it's good to tap grass of home Yes, below come to meet me on the smiling sweet It's good to touch the green green grass of home The old house it still stands in Though the paint is cracked and dry And there's that old, old tree That I used to play on Down the lane I walk with my sweet Mary Hair of gold and lips like cherries It's good to touch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 the green, green grass of oh. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old, oak tree as they lay me near the green, green grass of oh. Tom Jones en Engelbert Amperding. Ek weet nie of die verskil kon hoor van wie sing wanneer en wat sing wanner. Maar uh, vir my getlink soos een ou wat dwarsdier gesing het. <coughs> nou dit is tyd vir my om af te sluit met die twee in een rij. Ek bedank jylle hartlik vir die gereelde inschakeling en ek vertrouw dat het allemaal lekker saam geluister het na Alida sy program. En Alida ek sê vir jou ook baie dankie vir jou speelluis, en die van jylle wat uh, so voel, uh, stel die speelluis op en stuur het vir my, ek sal jylle program ook vir jylle aanbied. En dan, uh, ja, ek hoop, dit nie die laaste inskakeling van al die luisteraars nie, en nou voor ons die laaste twee luister. Eerst een paar aankondigings, en dinge enige versoeke wil uitsaai of aankondigings van byeenkomste of vir die unies wil maak jy is baie welkom om my enige tyd te kontak op my selfoonnommer dis 072 541 9803 en jy kry wêreldwyse blootstelling as jy jou produkte of dienste hier op stasie adverteer of dalk die program borg jy sal vind dat het een baie kostefektieve manier is om jou verkoope te eskaleer en daaksommer te verdubbel. Advertising pays, soos hulle in Engels sê. Julle is ook welkom om op die self te contact ek herhaal om. Dis 072 541 9803 Die op die horizon kunstenaars wat blootstelling wil hee, of wat beskikbaar is uh, om uh, op te tree by funksies of skouwe en sovoorts. Stier asblief my so 3 mp3's van julle muziek na my e-post adres Ludwig Venter het live dat dat co.z ek herhaal Ludwig Venter is als een woord en is als een klein letter, he? die hele ding, Ludwig met een kort biografiese beskrywing van die kunstenaar en dit gesels ook natuurlijk indien jylle uh, bekendstelling dier uh, onderhoud hier op my program wil bespreek of as jylle weet van soe kunstenaar, stier my besondere rede dier aan hulle uh, en hulle sal op my vrijdagprogram op die horizon om drie namerag Uh, verskyn. Nou, uh, hierdie vrydag wat nou kom, het ek een uh, sangeressie, wat uh, vir ons, uh, saam met ons gaan gesels, of met ons gaan gesels, haar naam is uh, Lindy, is, uh, nee, my wereld, wat is die dames naam? Uh, Debbie, Debbie Creel, en Syza van die Bosveld, uh, waar die uh, Macademie Uh, nie te groei en uh, sovoorts en uh, ja, sy gaan met ons gesels op hierdie vrijdagse program om drie uur so as jylle vir Debbie wil hoor, wees zeker om in te skakel dan uh, uh, los ek jylle dankie weer eens Lida Alida ek los jylle met die tweene rij en nou die eerste ene sal wees oom Chris Blugnout saliekie en dit uh, het Lida ook opgedra aan die de kokkies sê sy, dit is nou Sherry van uh, George en die klein goed en amal wat daarmee uh, gepaard gaan en dan uh, ja, wie sal daar er nog wees? Eh. Uh, eh. Uh, nou so vast, Hier was al hierda. Ja. Okay. Ja, wel okay, kom ons sê maar net sy dra dit op aan die eh uh, Varensburg, maar nie net aan die van Rendsburgs nie, sy draad de, die uh, ou Ruipert, van Chris Blugnout, draad sy op aan uh, Sherry sy de, uh, de kokkies, sy gesin, uh, en uh, direct daarna, so rug aan rug met ou Ruipert, uh, gaan ons dan een uh, tribuut speel aan Christopher Plummer, die ou wat in uh, Sound of Music, wat ons gespeel het, as die, uh, wat, noem, wat, wat sy range die oog gehad, ek kan nie onthou nie, maar waar hy Edelweiss sing, dit is sy uh, uh, tribute, weergawe wat ons gaan speel. Nou, wie is my voorrecht, om die muziek met julle te deel, lekker week verder en lekker na week, en tot volgende woensdag, om vier na middag, is het weer, ek loetig vinter wat sê, wees soot, loop mooi, was jylle hande en draai jylle maskers, by for now. O, oh, reikberg, ons reik die vand, I need your radar for Lekker a... Jennifer Plummer was a leading man for generations. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and light, you look happy to me. of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever, Edelweiss, Edelweiss.